Втората лекция. Василит. И преди съм говорил за него и след време пак ще говорим за него. Казвам направо. Това е бащата на Гносиса. Най-дълбокият гностичен учител. Както Алхалач е сред суфите. Има много големи суфи, но Алхалач не е голям. Алхалач е велик. Такова нещо е Василит. И така. Василит е сирийски монах и странник. Живял най-вече в Египет, на много места, но и най-вече в Египет. Евангелието на Василит е било най-опасното Евангелие, поради огромната му премъдрост. Василит е същество с голяма мистична дълбина. Василит казва... Всичко е произлязло от велико, неродено начало. Светът е произлязал от нищото. И за това се явява нищо. Светът е несъществуващ. За тези, с които е сложно да разберат, накратко ще поясня. Вие казвате Варна, България съществуват. Не съществуват обаче. Всяко нещо, което може да изчезне, не съществува всяко нещо, което никога не може да изчезне, то е което реално съществува. Това е мярка. Светът е създаден привидно, външно, от най-низшите иерархии и затова в света има война. По тази причина Висшият Бог е изпратил третото същество, наречено Христос. Да освободи хората, вярващите, и пленените от властта на силите на падналите ангели. Третото същество Христос не е страдал, но иудеите не разбрали това. Сам Бог превъзхожда цялото битие и всяка мисъл. Той е бил скрит в Христос и затова не е страдал. Защо не е страдал, Василит казва? Защото е несъществуващ. И затова страдание няма. Страданието е за съществуващите, ограничените, нереалните същества. И после Василит казва, всеки, който не познава Бога, има слабости а те създават в него ниши сили, които пък му създават материално тяло. Който не познава Бога, не може да се освободи от тези ниши сили, които го създават и ще продължават да го създават. Плътното, което не е синовство, живее в това, което се нарича свят. А синовството, т.е. духът, живее в свръх свят, отвъд плътното, отвъд света. Луцифер е мислял, че е Бог, но по-късно разбрал, че е роден от по-висша сила и се смутил. Разбрал своето незнание, Самият Бог няма начало. Той произлиза от собствената си бездна. Няма начало, няма происход. Защото Той винаги е бил. Той е без начало поради собствената си бездна. Но Той е излязъл от нея. Тоест, Той е излязъл от себе си. Излязала е от своята велика мистерия, и е дал начало на всички същества. Поставила е световете в времето. Чистото Божие Слово е същността на живота. Той е първичната манна. Първичната манна небесна, защото чистото Слово е концентрираната същност на Бога. Това е неговото скрито съкровенно ядро, тоест вечният и безкраен хляб, с което се хранят всички безсмъртни. Самият Василит държал много на чистото слово, никакъв компромис, защото той знаел, че това слово се превръщало във врата за разкритието на Божественото съзнание. Василит казва, Себепознанието е излизане от границите на историята, от границите на времето и на света. Врагът казва, Василит, Врагът не е създаден за да го победиш, а за да го преодолееш в себе си значи никаква победа. Връгът не е създаден за да го победиш, а за да го преодолееш в себе си. Истината е подобна, казва, на безмълвието. Понеже бездната е безмълвие. Тя е и цялата истина. И затова истината е безмълвие и живее в непроявеност. И дълбочина. И казва Василит. Същността не е в бъдещето. Същността е в истината. И казва обращение към своите монаси. Монах е всеки, който бяга от лъжата към истината. И който бяга от множеството към единството. Има един единствен манастир, истината, влез в него, и тази истина ще ви направи свободни. Това е стара идея на Познай себе си. Защото Познай себе си е точно това – живей в истината. Тоест, живота в Бога. Гносисът е възхитително учение. Той е тайната истинска мъдрост. Гносисът е получаване на тайно знание, което същевременно е спасение. Това, което е отречено от църквата. Но това е тайно знание, истинско знание, което е и само по себе си спасение. Чрез гносисът в човекът се спуска първото същество Бог. Истинската Реалност. Когато Третото същество, Христос казва, как така ме наричате благ? Блак е само Отец ми. Той говори от опит. Василит казва Той говори от опит. Той е видял величието и благостта на единствения Бог, на първото същество. Той е видял това чрез гносис. Знанията са умствено явление. Докато гносисът е чисто духовен, значи гносисът не е религиозен, гносисът е чисто духовен и аз ви казах и преди, има много религиозни хора, религиозни, но не са духовни и това е тяхният проблем.